Hjärtligt välkomna alla Näradio-lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Närradio som sänder på 88 MHz. Det är idag lördagen den 7 november år 2009 och klockan har passerat 14. Sändningen pågår en timme framåt. En första reprissändning går ut i ett den söndagen den 8 november mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra repris torsdagen den 12 november mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare för Radio SD-sändningar är Arnold Boström Och vi som pratar idag är David Long och... Och David Ja, och Georg är med oss som vanligt Och det här är ju början av november Det var 6 november igår, fredags Och då var det ju Gustav Adolfsdagen Kanske noterade att det flaggades en del på bland annat bussar Och annat andra byggnader med mera här i Stockholm och jag hoppas att så många av er som möjligt fick i er en Gustav Adolfs bakelse. Jag fick en i alla fall. Vi kommer att komma in en del på Gustav andra Adolf lite senare i programmet. Och dagens musikval är gjort också med anledning av att det har varit Gustav Adolfsdagen nyligen. Men vi kommer in lite grann på opinionssiffror inledningsvis som vanligt. Det var ju så att i oktober månad så fick vi den högsta noteringen någonsin... Från United Minds där fick vi 6,0% i början av oktober. Men i slutet av månaden så fick vi ytterligare en notering 5,8% så att vi håller oss kvar i de regionerna. I november månad så har den första mätningen presenterats. Det var från Skop och där fick Sverigedemokraterna 4,4%. Och det är en mycket hög notering för att vara från Skop. Skop ligger ofta lite lägre än genomsnittet. Vi har inte haft så högt från det institutet på över ett år faktiskt. Men nu fick vi alltså 4,4% och det är den näst högsta noteringen någonsin från Skoop. Det har också konstaterats att vi tidigare mätning från Synovate som Arnold tog upp också förra veckan. 3,9% fick vi där, men eh, den delen av mätningen som gjordes efter det att Jimmy Åkesson publicerade sin uppmärksammade artikel i Aftonbladet så låg partiet på 4,5%. Så vi får hoppas att novembermätningen från Synovate visar att vi fortsätter gå framåt. Och vi har ju gått framåt både i antal medlemmar och i eh, antal eh, intresserade kandidater. Och vi kommer att komma in lite mer på det också. Och jag tror mm. du, David, har lite att säga om det. Jo, i och med att det, de här framgångarna och enligt av så kan jag passa på att läsa upp en insändare här vid SD upplagan Och det är Gabriellas funderingar som har. Hon kommer in på lite av det här som vi nämnde här om den här Aftonbladets artikel. Och hon skrev den då den 30 oktober- det har varit mycket om SD i media den senaste tiden. Efter landstagarna i Ljungbyhed sändes mötet på SVT 24 och på måndagen efter mötet publicerades i Måkesons debattartikel om islam i Aftonbladet. Och sällan har väl våra telefoner varit så nedringda som då. Liknande bevakning tror jag inte att vi har upplevt sedan Mohammed-konflikten. Många av de människor som ringde oss ville förstås uttrycka sitt stöd- det tycks finnas en enorm uppdämd irritation där ute över det svenska samhället, att det svenska samhället anpassar sig efter det som kommit hit utifrån istället för tvärtom. Antalet medlemsansökningar som strömmade in under de följande tre dagarna saknar motstycke i partiets historia. Sen finns det den andra sidan, trista mejl, enstaka hot- Blogginglägg där man uttrycker sin avsky för SD och våra företrädare. Mängder med artiklar i tidningar, debatter på tv och uttalanden från etablerade politiker och mediepersonligheter. Med denna enorma mängd text och tal som publiceras med anledning av vår artikel skulle man ju kunna tänka sig att det skulle finnas en mångfald bland för, för, för, för, Fördämmandena och argumenten, med tanke på det är fantastiskt, det ska bara vara att vara mer mångfald enligt bland annat Mård Olofsson. Men nej, det är samma ihop. Det skulle vara rasistiskt att kritisera islam. Islam är en religion och en ideologi, inte en, inte en ras. Påståendena skulle vara felaktiga. Vi har redovisat källor för alla påståenden och de flesta källor är svensk etablerad media. Men ändå har man inte redovisat några källor som säger motsatsen till det vi påstått. Möjligen har man sagt att det vi påstår kan, kan man inte entydigt veta av den källa vi uppgivit. Vilket rimligtvis inte kan betyda att det, absolut, att det är absolut falskt heller. Vår anledning till att kritisera islam skulle vara att vi är rädda för allt som inte hör till bilden av Bullerby sverige som en böller i Sverige skulle vara något att förakta. Kritiken mot oss som personer tenderar ofta att handla om att vi är fega, korkade och dåligt pålästa. Men det slutar ju alltid där. Man slänger bara ur sig ett påhopp om oss som personer, och tänker väl att det räcker där. Men det tror jag tror inte att man jag tror att man tänker fel då. Väljarna är i allra högsta grad kapabla att tänka själva. Väljarna lever ute i det verkliga Sverige, i det mångkulturella sörja våra riksdagspartier har skapat, med vanligt folk väl och ve som insats. Vanligt folk vet mycket väl hur det ser ut med överrepresentation inom brottslighet, oavsett om de läst bråsrapporter eller inte. Svenskarna är inte dumma. Folket vet mycket väl varför det har varit nedskärningar inom snart, snart sagt alla kärnverksamheter- i många år nu. Inte bara sedan finanskrisen slog till. Väljarna vet vad det är som kostar. Särskilt de väljare som bor i Malmö, Stockholms förorter och gamla små bruksamhällen som plötsligt fått en flyktingförläggning eller två. Därför kan jag tycka att det är så oerhört naivt och rent utsagt korkat av politiker och politiserad media att fortsätta att hårdnackat vägra erkänna att invandringen har kostat mer eller den har smakat för Sverige och svenskarna. Varför fortsätter man hävda att det som får uppehållstillstånd i Sverige är flyktingar? Är det är inte sant. Varför fortsätter man eh, försöka komma med bortförklaringar till invandringens olika problematiska följder? Istället för att säga, okej, okay, vi hade fel. Det blev väl inget eh, paradis av det här. Nu måste vi diskutera en faktisk lösning på det problem som uppstått. Och nu är det i riksdagen 2010 är ett sådant enormt skräckscenario att man börjar diskutera seriöst oheliga allianser för att förhindra att vi får inflytande. Varför försöker man då inte eliminera risken genom att faktiskt ta väljarna på allvar och ärligt diskutera det som oroar dem? Och med ärligt menar jag förstås att stå för hur brottsstatstiken ser ut. Hur siffrorna för anhöriginvandring invandring respektive falsk flyktingbottagning ser ut. Och vad invandringen faktiskt kostar varje år. Och vad man kan få för de pengar i invandrarnas ursprungsländer respektive i Sverige. Och kanske, kanske skulle man också våga prata om kulturskillnader. Vad som är acceptabelt att krävas som invandrare. Och vad som är, kan krävas av invandrare. Och om hur, hur man beter sig mot varandra i Sverige. Och vilka svenska kulturutryckningar som faktiskt har fått stryka på foten i mångkulturens spår. Men för all del... Kära Etebusman, fortsätt gärna behandla väljarnas idioter. Det kommer att betala tillbaka. Och det är mina vänner. Det kommer att kännas, skriver Gabriella. Mm. tycker det var bra. Mycket bra skrivet. skrivet. Mycket tänkvärda ord. Ja, vi kommer att komma in mer på Sverigedemokraternas göranden och låtanden lite senare i programmet. Men jag tänkte också komma in nu på varför vi minns gustav den andra Adolf. Det var ju som sagt Gustav Adolfs dagen igår 6 november och Gustav Adolfs har också kallats Gustav Adolf den Store. Han föddes 9 december 1594 och stupade i Lützen den 6 november 1632. Och Han var Sveriges regent mellan 1611 och 1632 och anses vara en av världshistoriens främsta fältherrar. Jag tänker nu inte berätta hela historien om Gustav II Adolfs krig eller hans liv i övrigt utan jag nöjer mig med att nämna några orsaker till varför vi minns honom. Stormaktstiden det är en benämning på epoken i Sveriges historia mellan åren 1611 och 1721. Det kommer av att Sverige under den här perioden ärövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Och perioden anses ofta inledas 1611 just med att Gustav II Adolf bestiger den svenska tronen. Och lite om hans krigsinsatser. Den 12 januari 1628 så ingrep Gustav II Adolf i det tyska kriget till värn för fosterland och trosförvanter. I juni 1629 så bekräftade riksdagen... Det fattade beslutet och när de första besluten fattades så hade det här kriget redan rasat i tio år och hade nått upp till Östersjöns sydkust och hotade därifrån Sverige med omedelbar fara. Och det var tydligt för alla som såg tillbaka på händelseförloppet att protestantismens hela existens var i fara. Och med den religiösa friheten stod också den politiska och nationella de nationella intressena i fara. Och i takt med katolicismens våldsamma återställande hade också det Habsburgska kejsarhuset utvecklat en övermakt som hotade all självständighet i Europa. Och det visade sig också att när katolska soldater återerövrade vissa protestantiska städer så gjordes det mycket blodigt. Det finns uppgifter om en stad på 36 000 invånare där 30 000 av invånarna mördades. Sverige hade vid den här tiden skaffat sig mycket god erfarenhet av krigföring på grund av allt som man behövde göra för att upprätthålla ett självständigt rike. Och det här också i kombination med att Frankrike till stor del bekostade Sveriges insats i Gustav II Adolfs krig. Det gjorde att Gustav Adolf var mycket framgångsrik och kunde satsa stora resurser på det. Och överallt där han drog fram segrade han. Ibland var det enkla segrar, men ibland blev det hårda strider. Men segrade, det gjorde han mest hela tiden. Som härförare så var Gustav II Adolf av världshistorisk betydelse. Han lagde grunden till en ny krigskonst och ska i alla tider framstå som en av de största härfarare som någonsin funnits. Hans första insats brukade vara att injuta mod i sin här. Och en god anda för att därmed höja deras stridsmoral. Inflytandet av hans personlighet och hans disciplin, ordning och krigstukt som han upprätthöll. Och de omsorger för soldatens bästa som han uträttade. Det ledde till beundransvärda insatser från dessa soldater. Och fälttågen 1630-1632 kommer i alla tider att framstå som ett mönster. Det har också diskuterats vad Gustav II Adolf hade för mål med sitt och Sveriges deltagande i de här olika krigen. Har hans syfte varit, som vissa har antagit, att vinna Tysklands kejsarkrona. De nya forskarna är ens om att så var inte fallet utan vad han hade för syfte i Tyskland det var när hans planer hade hunnit växa med framgångarna. Att upprätta inom riket en fast väpnad protestantisk sammanslutning, Corpus Evangelicorum. Inom vilken den svenska kungens ställning på visst sätt då skulle påminna om huset Oraniens till de nederländska generalstaterna. Sveriges inträdande i det tyska riket som innehavare av den pommerska Östersjölandet skulle vara den nya sammanslutningens huvudmakt eller skyddsmakt. Och det svenska Östersjöväldet skulle bli en borgen för protestantismens bestånd. Och det som vi brukar förknippa med Gustav II Adolf, just det blodiga slaget vid Lützen den 6 november 1632. Inte långt ifrån den tidigare segerplatsen, slaget i Breitenfeld, där det efter hårda strider blev en stor seger för Gustav II Adolf. Men i Lützens dimma stupar Gustav II Adolf, men hans trupper vinner slaget. Ända till slutet har segen följt honom, ännu i döden segrar han. Och Gustav II Adolf begravdes den 22 juni 1634 i Riddarholmskyrkan i Stockholm Där han året innan han gick ut i det tyska kriget själv hade utsett sin grav Och det första musikstycke som vi nu ska höra Det är en hyllning till Gustav II Adolf och hans segrande trupper Det är från sommaren 1632 när han fortfarande radar upp den ena segen efter den andra Håll till god och detta är triumfatorisk kvadrisin. Ja, det här är Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio radio på 88 MHz. Och det vi hörde var triumfatorisk kvadrisin. Det är svensk musik från 1632, med anledning av just att det har varit Gustav Ahlms dagen alldeles nyligen. Och den här tiden, det är väl kanske den tid som Fredrik Reinfeldt skulle kalla för det ursvenska barbarietiden. <laughs> ja, just det. Har du någon kommentar mm. till det? Ja, man kan ju dra lite paralleller med nu och då. Om man ser då på Gustav Adolfs tid så var det ju katol katolismen som var fienden så att säga. Och idag så kan man ju nästan se likheter då med eh, ja, islam då, då. Eller åtminstone det muslimska levnadssättet eller kulturen som tränger sig in i, i Europa och, och i, i Norden och i Sverige som vi då anpassar oss efter. Uh, då ville man ju leva på ett protestantistiskt sätt På den här tiden Och uh, så uh, Och idag är det ju så att vi har ju vårt svenska sätt och, Som vi lever efter Och det behöver inte betyda att vi Avskyr en annan religion eller sådär Utan det, det är bara att vi har valt Flera generationer i det här, år, i det här landet Att leva som vi gör va? Mm. Så därför avsäger vi oss det Och uh, Så att uh, det är inte alls så att uh, att vi vill att folk kommer hit och ja, ändra på våra regler och lagar och så vidare. Utan vi vill behålla dem som vi själva har valt dem. Precis. Skillnaden mot den här tiden det är väl att nu så sker innovationen utan vapen. Det enbart genom invandring som vi tillåter av någon anledning och ett väldigt högt barnafödande från mm. dessa grupper. Precis. Och att göra motstånd är väl förkastligt nu. På den här tiden så var det ju nästan tvärtom här ja. var det verkligen nästan ja, Gustav Adolf som var lite överdrivet, <går> våldsam i vissa fall. Ja, fast så... som man kan också se om man studerar historien är ju att han var ju mer eller mindre tvungen. Annars hade ju hans eget rike gått under och katolikerna mm. hade naturligtvis tagit över även här om inte han hade fört de här mm. krigen i förebyggande syfte. Mm. Nå, ska vi då ta och lämna Gustav Adolf för den här gången. <clears throat> Det är så att många inom både det politiska och mediala etablissemanget är mycket oroade över Sverigedemokraternas framgångar och de är också väldigt oroade över den debatt som har uppstått efter artikeln som Jimmy Åkesson skrev i Aftonbladet. Bland annat så är det en insändare i Uppsala Nya Tidning som konstaterar att Sverigedemokraternas påståenden om muslimer står oemotsagda. Det är Bo Wendberg som ställer sig frågan om man kan lita på att Säpo och Brå gör sitt jobb. Han hänvisar då till att Sverigedemokraterna har sagt att det finns tio terroristceller eller organisationer. Muslimska sådana alltså. Och att muslimska män är överrepresenterade i våldtäktsfall. Och i det första fallet så har ju Säpo ställt sig frågande till uppgifterna. Men tycker Bo Wendberg, Säpo ska väl inte ställa sig frågande till denna uppgift. Säpo ska veta om det stämmer eller inte. Hur ska vi svenskar kunna vara trygga om inte säkerhetspolisen gör sitt jobb och upplyser oss om hur många terroristceller finns det då istället? Beträffande våldtäktsfallen så säger Brottsförebyggande rådet att det inte finns några vetenskapliga bevis för de här påståendena som Jimmy Åkesson framför i artikeln. Men det är samma sak här, att myndigheten ska veta vad som är sant eller falskt och lämna klara svar om det. Är det falskt så ska de kunna hänvisa till en vetenskaplig rapport och säga att det är falskt. Och om det inte är det, om det är sant, då ska de ju bekräfta att det är sant. Att vakna till vid skrivbordet och ge ett sånt svar, det hjälper inte de som står i skottgluggen, det vill säga muslimerna. Sverigedemokraterna får vatten på sin kvarn, säger Bo Wenberg och en annan eh, intressant sak eh, angående det här, det var något jag hörde i Ring P1 på Sveriges radio. Att eh, invändningarna som aftonbladet hade mot eh, Sverigedemokraternas påståenden, eh, de eh, var inga invändningar i flera fall utan de bekräftade snarare vad SD sa. Och eh, i hade sagt att det var muslimska fundamentalister. Sådana här terroristceller då, medan Säpo menar att nej, det är det inte, det är islamistiska extremister. Och för de flesta svenskar så är väl det ungefär samma sak. Likadant om att vi påpekade det att svenska skolor anpassar sig efter muslimerna genom att sluta servera fläskkött i matbespisningen. Men Aftonbladet menade då att skolorna har slutat servera fläskkött av helt andra skäl Nämligen att det är för dyrt att ha för många olika maträtter och så vidare mm. Så vitt jag vet så brukar fläskkött vara billigare i regel då Då kan man väl välja den, det billigaste alternativet Så borde man kunna göra mm. Och det här är ju något som folk oroas över Att det inte finns några vettiga argument emot Sverigedemokraternas argument Och det är klart att det stärker ju bara vår ställning en annan lite desperat artikel jag läste i Uppsala Nya Tidning. Det är rubriken Vad gör vi åt Åkesson? Och lite längre ner i artikeln så skriver de så här att Inför varje val görs den ena opinionsmätningen efter den andra. Men när vallokalerna har stängt och rösterna räknats så sitter det politiska etablissemanget med hakan i golvet. Röst för röst har Sverigedemokraterna fått ökat stöd. Och de stora riksdagspartierna kan inte göra så mycket annat än att sitta och lova dyrt och heligt att de aldrig någonsin ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Hon kommer också in på den här artikeln som Åkesson skrev i Aftonbladet och tror att Aftonbladets chefredaktör hade en förhoppning om att de större partierna skulle bemöta Åkessons inlägg. Men istället så har det bara möts av en kompakt tystnad. Är det någon som vill ta debatten med Sverigedemokraterna, med Jimmy Åkesson, och kan man göra det utan att bli kritiserad för att ta debatten på fel sätt? Hon konstaterar också att om man tiger ihjäl partiet så kan vi inta den så kallade offerrollen som de tror att vi vill ha, men som vi absolut inte vill ha, men ändå får. Och vi skördar nya framgångar av den anledningen. Och den här skribenten menar också att vi försöker likna oss själva vid yttrandefrihetens martyrer. Bjuder man in oss i debatten så kan ju det misstas för att vi är rumsrena. Så att eh, hon skriver i slutet här. Tänk vad det ska vara svårt att göra rätt. Välformulerade förslag är alltid varmt välkomna. Ja, hur de än vänder sig så har de eh, ändan bak. Tar de debatten med oss så vinner vi på det. Tar de inte debatten med oss så vinner vi på det också. En annan insändare, Jan Engman, har konstaterat att... Eh, vad är anledningen till att socialdemokrater och borgare är så rädda för Sverigedemokraterna? Svaret är enkelt. Dåligt samvete. De måste förstå att en stor del av oss pensionärer inte så lätt glömmer de oförrätter de båda partierna har gjort mot oss. De förstår att många pensionärer som ren hämndaktion kommer att rösta på Sverigedemokraterna. Man har dränerat AP-fonder med hundratals miljarder som förts över till statskassan. Vilket förklarar varför vi pensionärer inte får ut den trygghet vi trott oss haft. Ja, och så fortsätter han att det är också de etablerade partiernas tillkortakommanden. I det här fallet då pensionsfrågan som leder till att många går över till Sverigedemokraterna. I Gävleborgs Dagblad. Liten tuva skälper, stort politiskt lass Där konstateras det att Sverigedemokraterna utövar inflytande över den politiska scenen Trots att de inte ens nått riksdagen Sverigedemokraterna har fått partierna att likt yra höns Hänge sig åt spelteoretiska övningar för att eliminera partiets inflytande Om det, vilket opinionsundersökningarna pekar på Skulle häva sig över 4%-spärren i riksdagsvalet 2010 och man använder också Sverigedemokraterna som ett så kallat blockpolitiskt slagträ. Att man försöker beskylla varandra över blockgränserna för att eh, antingen går Sverigedemokraterna till mötes eller eh, i eh, något annat fall eh, rent av inte vara tillräckligt tydliga med att ta avstånd ifrån oss. Eh, och eh, det här är också någonting som ökar desperationen bland eh, etablissemanget naturligtvis. Att eh, det som de gamla blocken kan ägna sig åt är just att försöka slå Sverigedemokraterna i armarna på varandra. Ja, eh, en eh, skribent från dina hemtrakter, David Ingemarsson, mm. Mattsson, har skrivit också att det politiska och mediala etablissemanget och den självutnämnda kultureliten visar gång på gång i diverse inlägg sin desperation och vanmakt inför Sverigedemokraternas framgångar. Man leker stoppa SD. Strategierna för att stoppa SD har varit många och samtliga har misslyckats. Det gick inte att tiga i LSd och det går inte att släppa in dem i debatten eftersom man saknar förmåga att bemöta de fakta som Sverigedemokraterna lägger fram. Försöken att stoppa dem genom att i tid och otid plocka fram rasiststämpeln har också misslyckats. Det går inte heller att ta fram deras så kallade bruna förflutna eftersom de etablerade partierna själva har många bruna skelett som rasslar i respektive partigarderober. Det finns till och med löss i de röda fanorna. I valet 2002 skulle Socialdemokraternas dåvarande partisekreterare Lars Stjernqvist samt Mona Salin och Marita Ullsgog gemensamt utarbeta en strategi Citat, för att minimera SDs politiska inflytande och opinionsmässiga stöd. Slut, citat. Under stora åthävor skulle Trion avslöja SDs lögner, överdrifter och rena ståligheter. Det blev inget av med detta. Sverigedemokraterna gick framåt i valet. Och inför valet 2006 hade Socialdemokraterna anlitat en Elaine Bergqvist, släkt med dig kanske, tror det. utbildningsbolaget Zebra som konsult för att ta matchen mot SD- och ifrågasätta de fakta de presenterar. Men det gick inte så bra det heller. Sverigedemokraterna gick som bekant kraftigt framåt i valet. Misslyckandet berodde enligt fruken Bergkvist på att det var citat svårt att sakligt debattera med ett parti som ständigt plockar fram siffror och fakta lika galant som en trollkonstnär tar fram essen ur rockärmen, citat. Mm. Så blev som sagt inget av med den strategin heller. Man har tydligen svårt att bestämma sig. Ena gången är det Sverigedemokraternas lögner, överdrifter och ståligheter som ska bemötas. Andra gången är det deras fakta och siffror som skapar problem för etablissemanget. Så vad ska ni nu ta er till? Man får helt enkelt ta till andra metoder. Den 24 oktober ägnade er kollega Stefan Jonsson en lång och patetisk krönika åt att på den Kultur kritisera Jimmy Åkesson för att han dristat sig till att använda ett grekiskt låneord oikofob. Som alltså betyder eh, förakt för den egna, den egna, den egna folket. Folk, folk, Samma dag försöker ni en förvirrad krönika i Expressen rallera med Sverigedemokraterna för att de, citat, utnyttjar Astrid Lindgren för att komma in i riksdagen. Slutsitat. Beträffande er Werner von Heidenstam har han som bekant skrivit en dikt som tolkar mycket av det Sverigedemokraterna står för. Vad ni sedan än må tycka om detta. Och vänner från Heidenstam skriver så här då att Det är skam att sitta som vi har gjort och tempel åt andra välva och kasta stenar på egen port och tala ont om oss själva Vi är tröttnat att blöda för egen dolk, att hjärtat från huvudet skilja Vi vilja bliva ett enda folk och vi är och förbli det vi vilja skriver alltså Ingersi Mattson. Ja, vi tar återigen en musikpaus och det är samma tema som tidigare hyllning till Gustav den andre Adolf från år 1623 håll till godo. Ja, då är vi tillbaka Radio SD Sverige Demokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz och det ni hörde var Salve Deus Svekorum hyllning till Gustav den andre Adolf och det var från 1623. Ja, Sverigedemokraterna är som vanligt aktiva i olika kommunfullmäktige församlingar. I Helsingborgs dagblad så ser jag att Pontus Bergqvist, fullmäktigeledamot, som med Sverigedemokraterna driver en kampanj mot att det ska uppföras ett islamiskt kulturcentrum. Och så står det då i Helsingborgs dagblad att... Det inte handlar om någon stor traditionell moské och att eh, Sverigedemokraterna ska ha missuppfattat vad det hela handlar om och så vidare. Och eh, man försöker då mena att eh, Sverigedemokraterna bedriver sin kampanj på felaktiga fakta. SD hann inte kolla fakta, är rubriken. Och det där har bemötts av Björn Söder på Björn Söders blogg på sdkurinen.se. Då står det så här, Helsingborgs Dagblad ljuger för medborgarna som vanligt. I lokaltidningen i Helsingborg kan man under rubriken Drömmen om en moské läsa om hur den muslimska föreningen i Helsingborg vill lämna moskén på Rusthållsgatan och satsa på ett stort islamskt center. Där ska det förutom en moské finnas allt från bibliotek, dagis och skola för årskurs 1-9 till, till frisör, butiker och restauranger med mat från Mellanöstern. Föreningen Ahel al sunna hoppas kunna börja arbeta på sin vision snart. Med anledning av artikeln och de tydliga krav och önskemål som nu riktats från den muslimska minoriteten i Sverige om att det svenska samhället allt mer ska anpassas efter muslimska krav har Sverigedemokraterna initierat en kampanj som riktar sig främst till de boende som finns i de områden där muslimerna vill bygga sitt nya islamska centra i Göteborg. De områden som har pekats ut är Ramlösa och Gustavslund. Efter att Sverigedemokraterna nu lanserat sin lokala kampanj i Helsingborg går Helsingborgs Dagblad i vanlig ordning ut och tar parti emot Sverigedemokraterna. Journalisten Torbjörn Svensson som allt som oftast tydligen lever i fablernas värld vill göra gällande att Sverigedemokraterna tar strid mot planer som inte finns. Han hävdar också att Sverigedemokraternas kampanj bygger på felaktigheter. Torbjörn Svensson hävdar i sin artikel att Citat de har inte heller fört på tal att Ramlösa eller Gustavslund skulle vara en lämplig plats för ett islamiskt kulturcentrum där moskéen skulle ingå, slutsitat. I lokaltidningen framförs däremot citat föreningens förslag använd mark utanför Gustavslund eller Ramlösa, slutsitat. Vidare hävdar prövda Helsingborgs dagblad, citat en finns varken skisser eller pengar till ett kultursentrum, slutsitat. Medan lokaltidningen skriver Representanter från kommunen har redan haft ett inledande möte med föreningen angående ett framtida islamskt center. Vi har mottagit skisser och förslag på vad de kan tänka sig att centret skulle ligga, till exempel utanför Gustavslund och Ramlösa, säger exploateringsingenjör Bo Agard. Slutcitat. Torbjörn Svensson och Helsingborgs Dagblad, vars ledarskribenter är hämtade ur det socialdemokratiska partiet, trots att de hävdar att tidningen är oavhängig, far som vanligt med osanningar. Men jag måste säga att Svensons artikel tar priset. Värre lögn och svinaktighet får man nog leta efter. Inte konstigt att Helsingborgs dagblad bland allmänheten kallas just Pravda. Sverigedemokraterna kommer att sprida flygblad i Helsingborg i syfte att upplysa medborgarna om vad som håller på att hända. Detta trots Pravdas försök till desinformation. Sverigedemokraterna kommer att göra en eventuell moské till valfråga i Helsingborg i valet 2010. Som enda parti i kommunen motsätter sig Sverigedemokraterna att en moské med bibliotek, dagis och skola från årskurs 1 till 9 och så vidare etableras i Helsingborg. Valet är ditt, skriver Björn Söder, Sverigedemokraternas partisekreterare. Ja, det tycks ju snarare som att det är Helsingborgs Dagblad som kritiserar Sverigedemokraterna på felaktiga grunder. Och mot bakgrund av felaktiga fakta. Mm. Ja, David. Ja, lite utrikes här nu då. Det är verkligen sorgligt här. Det är ett pressmeddelande här då. På nästa kuriren. Med rubriken då. Något av det sorgligaste man kunnat beskåda i europeisk efterkrigshistoria. Jim om beklagar tjeckiskt ja till Lissabonfördraget. Tjeckiens president... Uh, Vaklav Klaus meddelade idag att han mot sin egen övertygelse undertecknat Lissabonavtalet. Sverigedemokraternas partiordförande Jim beklagar beslutet och beskriver fördraget och den processen som föregått uh, dess antagande som något av det sorgligaste man kunnat beskåda i europeisk efterkrigshistoria. Så sent som den gångna helgen besökte vår internationella sekreterare Kent Ekerot var Klaus kansli i Prag för att bland annat överlämna drygt 20 000 namnunderskrifter till stöd för Klaus från väljare i en rad europeiska länder. Pressen från EU-etablissemanget med Fredrik Reinfeldt i spetsen blev dock uppenbarligen så stor att det kom att väga tyngre än det folkliga stödet och den egna övertygelsen och det är bara att beklaga Lissabonfördraget och den process som föregått dess an antagande är något av de sorgligaste man kunnat beskåda europeisk efterkrishistoria. De styrande, federalistiska krafterna inom unionen har gång på gång bevisat att man är beredd att förtrampa varje demokratisk princip för att kunna förverkliga sin vision om att avskaffa de självstyrande europeiska nationalstaterna. Sverigedemokraterna kommer nu med kraft att verka för att fördragets enda positiva inslag, utträdesparagrafen, snarast möjligt ska utnyttjas av vårt land. En federalistisk, odemokratisk union var inte det som svenskarna hade ja till 1994. Och det är märkligt att, och beklagligt att de tidigare EU-kritiska partierna- Vänsterpartiet och Miljöpartiet väljer just denna, mörka, just denna mörka stund- att överge sina principer, säger i Alltså från Sverigedemokraternas Ja, mm. Precis. Något som kanske är lite mer positivt- det är om våra aktiviteter i Nykvarn bland annat. Sverigedemokraterna vill förbjuda islamsk klädsel- det är så att vår ledamot Anders Berglund har skrivit en motion där han, han har skrivit två motioner nyligen. I den ena framförs krav på att förbjuda klädesdräkterna Burka och Niqab i skolan. Sverigedemokraterna skriver att det visserligen inte är några barn som bär sådana dräkter i Nykvarn men det kan bli ett framtida problem. Och I den andra motionen skriver Berglund då att alla avtal om flyktingmottagande i kommunen sägs upp och att sådana avtal i framtiden måste föregås av en folkomröstning bland kommuninvånarna. Det har de naturligtvis mötts av skepsis från det gamla etablissemanget. Och sen så finns det också en fotnot i den här artikeln längre ner att Sverigedemokraterna har lämnat in 21 motioner i Nykvarn under mandatperioden. Vilket inte är lite som Länstidningen tidigare uppgett. Mm. Det är också en sån här standardgrej som många tidningar kör med att vi är inaktiva och lämnar in få motioner. Och det är klart att det blir då fel de gånger som det visar sig att vi är mycket aktiva. Anders Berglund är en av de allra mest aktiva fullmäktigeledamöterna i landet faktiskt. Mm. Sen någonting som man skulle kunna kalla för lite sabotage. Det är så att Penilla Wahlgren utnyttjas i SD-propaganda, står det i Expressen. Det är dock inte vi Sverigedemokrater som gör detta utan det är någon som vill sabotera både för Pernilla Wahlgren och Sverigedemokraterna skulle jag tro. Det är så att någon har skapat en blogg för hennes räkning och lagt upp en bild på henne och skrivit hennes namn. Och så görs det då propaganda för Sverigedemokraterna. Och i det som bäst kan beskrivas som en dagbok står att läsa, citat. Ett parti som värnar om det svenska folket. Få artister vågar idag säga sitt hjärtas mening- och det tycker jag är synd. Vi måste rädda vårt land från dessa människor som tar kakan och sedan får bidrag som de lever gott på. Jag kämpar mig fram och älskar musiken och inser att jag kan göra något för att hjälpa Sverige att bli fri all den massinvandring vi ser idag. Rösta rätt, rösta Sverige, demokraterna, så slipper vi kanske se fler av invandrarna på våra svenska gator framöver. Och Det här är alltså sångerskan och skådespelerskan Penilla Wahlgren och hon är mycket upprörd över detta naturligtvis. Mattias Karlsson, pressekreterare för Sverigedemokraterna bekräftar ju då att det inte är vi som ligger bakom det för att det här skadar bara oss, säger han Det är någon som använder sig av vårt namn i moraliskt tvivelaktiga sammanhang och det är tråkigt Vi stöder Pernilla i hennes polisanmälan om hon nu gör en sån och vi ska själva titta närmare på den här saken Expressen har försökt hitta de ansvariga bakom den här sajten men inte hittat dem än så länge och ja, jag hoppas väl att det här reds ut för att vi gör verkligen inte såna här saker organiserat Utan det är enstaka individer som tar egna initiativ och troligtvis är det inte ens någon Sverigedemokrat Mot, Motståndare kanske förmodligen Troligtvis mm. för att som sagt alla inser att det här bara skadar vårt anseende Vi tar ytterligare en kort musikpaus Det är förvisso en hyllning till Gustav den tredje, men den heter i alla fall Gustav Skål från 1772 Håll god godo Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Det ni hörde var Gustav Skål. Johnny Skalin, Sverigedemokraternas Sundsvall, har skrivit en insändare i Dagbladet med rubriken Lägg ner hemspråksundervisningen. Och han bemöter då Moderaternas Eva Loman och deras före detta vänsterpartistiska nyförvärv, Habib Effati. Som den 3 november skrev inlägget Sverigedemokraterna visar sitt främlingsfientliga ansikte i tidningen Dagbladet och beklagar sig över att SD prioriterar välfärd och kommunens kärnområden framför multikulturella projekt. Och särskilt hemskt tycker de det är att Sverigedemokraterna vill lägga ner hemspråksundervisningen för att istället lägga mer resurser på ordinarie undervisning eftersom de anser att barn med utländska föräldrar behöver lära sig föräldrarnas hemspråk för att bättre kunna förstå det svenska språket. Vilken uppfattning som är det mest korrekta eller vilket syfte forskarna må ha jag till väljarna att avgöra skriver Jonas Galin. I Danmark där varken samhället eller medierna fördömer åsikter i en lika hög grad som i Sverige kom kommunens forskningsenhet AKF i en studie fram till att eh, resultaten i läsning, matematik och naturvetenskap inte visade någon skillnad alls vad gällde inlärning mellan två olika grupper och det var alltså en grupp som hade fått hemspråksundervisning en grupp av invandrarbarn alltså och en annan grupp av invandrarbarn som inte hade fått hemspråksundervisning och det var alltså ingen skillnad för dem i beträffande inlärning. Rapporten visade alltså inga statistiska bevis för att elever som fått hemspråksundervisning visar bättre resultat i skolan vilket fick politikerna i Danmark att helt lägga ner hemspråksundervisningen för att istället satsa mer pengar på specialundervisning och på det danska språket. Men här i Sverige så har vi inte kommit riktigt lika långt i utvecklingen dessvärre. Och därför så fortsätter vi satsa på inte bara hemspråk utan även en massa annat multikulturalistiskt. Mm. Och det visar sig att det nya tillvägångssättet här i Danmark är, ja, ger ett positivt resultat. Då hoppas jag att våra politiker också överväger att lägga ner hemspråksundervisningen även i Sverige. Absolut. Mm. I Danmark för övrigt så har det nyligen också kommit nyheter nyhet om att man skärper utlänningsregler- Danmarks integrationsminister Birte Rönn Hornbeck har kommit överens med Dansk Folkeparti om att skärpa reglerna för kontroll av utlänningar. Kontrollen ska bli mer noggrann i de fall där människor söker uppehållstillstånd och vid razzior mot svartjobb ska kontrollen av arbets- och uppehållstillstånd skärpas. Och utvisning ska bli följden av det som man kallar för socialt bedrägeri. Och det här är en avsiktsförklaring enligt ministern som ska minna ut i konkreta åtstramningar längre fram. De ligger långt före oss i Danmark med andra ord. Mm. Ja, du hade lite notiser. Ja, jag har till lite inrikt här då. Det är från den 29 oktober då. Statens upphandling om pansarträngfordon görs om. När Försvarets materiellverk gav orden om pansarträngfordon till finska Patria bröt man mot lagen om offentlig upphandling- L.O.U. skriver Dagens Industri. Länsrätten har i en dom slagit fast att försvarets materiellverk, FMV bröt mot lagen när det gav Finland orden värd 2,4 miljarder kronor. Därmed ger domstolen, eh, BAE, Systems, Hägglunds överklagaren rätt. Motiveringen till domen är att FMV använt sig av en orimligt kort anbudstid, gjort en otillåt. Tillåt en väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget. På vissa punkter utformat ett oklart förfrågningsunderlag samt lämnat oklara upplysningar till anbudsgivarna. Och man får verkligen hoppas att det händer någonting nu då när länserätten har slagit fast att försvarets materialverk bröt mot lagen. Sen har vi här också att antalet illegala invandrare ökar. Fler och fler asylsökande som fått avslag håller sig undan avvisning och lever gömda, uppger Sveriges Radio. Under 2005 och 2006 gavs 30 000 asylsökande amnesti, varav omkring 60 beviljades uppehållstillstånd. Därefter minskade antalet illegala invandrare kraftigt, för att nu återigen öka. Sedan slutet av förra året har antalet illegala invandrare ökat med 1000 personer och i september i år gömde sig 8700 personer i landet. Att jämföra med piken inför eh, amnestilagen då cirka 10600 var efterlysa. Utlysa, och det är ju eh, väldigt besynligt att det ska se ut så. Särskilt efter den här amnestilagen. Absolut. Ja, jag skulle kunna ta en eh, artikel som skrivits av Runar Filper. Sverigedemokraternas ordförande för Värmlands länsdistrikt. Återupprätta svenskheten. Det ett svar till Solveig Olssons insändare Vem är riktigt svensk i Värmlands folkblad den 26 oktober. Och det här publicerades den 28. Tyvärr har indoktrineringen satt djupa spår hos en del människor i Sveriges avlånga land eftersom de helt och hållet förnekar att de är svenskar. De tycks skämmas över att vara svenskar och tycker till och med att det är diskriminerande mot andra folkgrupper att kalla sig svensk. I alla tider har det skett invandring till vårt land. Dagens integrationspolitik förespråkar en anpassning av det svenska samhället efter de förändringar som invandringen inneburit för att underlätta nyanlända invandrares etablering i Sverige. I Sverigedemokraternas principprogram kan man läsa följande i stycket Staten, kulturen och nationen. Svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk. Kräver man däremot som Mahmoud Aldebe, debe centerpartist, att det ska byggas en moské i varje stad eller kommun, att islam ska integreras i svenska skolor, att riksdagen stiftar en lag som ger svenska muslimer rätt att vara lediga under de islamiska högtiderna, att svensk familjerätt genom särlagstiftning ska anpassas till islamistisk lag, och att de ska införas rätt till ledighet för två timmars fredagsbön, ja då har man inte för avsikt att bli svensk. Då har man för avsikt att Sverige på sikt ska bli en islamistisk stat. All världens kultur har påverkats och formats av influenser utifrån, så också den svenska. Men det som under årens lopp har formats till och blivit svenskt är unik för vår nation. Det svenska folkgynnet, det svenska husmanskosten, de svenska traditionerna, språket och därigenom de svenska dialekterna. Allt detta har påverkats och formats av influenser från alla världens hörn men har genom århundraden fått en helt egen form som skiljer sig från den ursprungliga formen. Det har blivit det svenska som särskiljer vår kultur från alla andra kulturer. Sverigedemokraterna behövs mer än någonsin. Återupprätta stoltheten över att vara svensk, återupprätta svenskheten, skriver alltså Runar Filiper, ordförande Sverigedemokraterna Värmlands län. Mm. Vi har ett fint eh, siffrasystem som kommer från algebra, eh, från eh... Uh, ja, arabvärlden då, men det var väl innan det blev muslimskt. Men med en massa religiösa uh, konstigheter tycker jag att det känns lite onödigt att ta hit. Bättre att ta hit vet in vetenskapliga uh, influenser i så Ja, och det har aldrig varit särskilt uh, positivt när den här typen av förändringar har skett uh, via Tvång och massinvandring. Det kan man ju se... Bara titta på USA och Australien... Hur det gick för urinvånarna där. Däremot om vi svenskar själva... Skulle få för oss att ta till oss islam... Och bli muslimer... Det, ja, då, då får vi väl göra det. Vi har ju... Den, den rätten naturligtvis. Men, men som sagt, att, att syssla med massinvandring... Och se till så att muslimerna hamnar i majoritetsställning. Vilket ju vi är på väg till... Det är naturligtvis inte till nytta för oss svenskar. Och det kan väl upprepas, det kan väl inte upprepas för mycket att vi, vi riktar ju främst kritiken mot våra politiker. Som har styrt det här landet och som har gett avkall på den egna identiteten och det som är svenskt. Ja, det är ju deras fel helt och hållet. Precis. Ingen tvekan om det. Ja, det har varit en ganska ordentlig debatt i... Helsingborgs Dagblad angående Sverigedemokraternas fel. Nu menar jag att det var Karlskrona. Eh, och tid, lo, Lokaltidningen där, Sydöstran. Höftskott från SD. Det är Hans Bylov som angriper Sverigedemokraterna som vanligt. Och det här bemöts av Sverigedemokraternas gruppledare i Karlskrona, Rickard Jomsov, i en artikel i sdkruiden.se. Gå gärna in och läs den. Jag skulle kunna ta från Norra Skåne, Edvard Galia, ledamot för Sverigedemokraterna i Perstorp. Han skriver stoppa vansinnet. Region Skåne beslutade förra året att utlänningar som vistas illegalt i landet ska erhålla kostnadsfri sjuk- och tandvård medan svenskar fortsättningsvis ska betala patientavgifter och skatter. Örkeljunga kommun inför ett bidrag på 15 000 kronor till så kallade flyktingar som vill skaffa ett svenskt körkort. Vår regering införde instegsjobben där arbetsgivare kan få upp till 75% av lönekostnaderna betalda om de anställer en nyanländ istället för en svensk. Räddningstjänst Syd har nu inlett ett projekt där 24 icke-etniska svenskar ska få en 10 månader lång utbildning. Målet är att skapa en mångkulturell räddningstjänst och att kunna komma ut med information på annat språk än svenska i de olika områdena. Därigenom hoppas man slippa stenkastning mot brandkåren som skett i bland annat Rosengård i Malmö. Med fler utlänningar i brandväsendet hoppas man uppenbarligen att andra utlänningar som idag kastar sten ska visa den respekt som de saknar för svenskarna. Man tar sig för pannan. Sverigedemokraterna är det enda parti som vill sätta stopp för detta vansinne. Tänk på det nästa gång ni går och röstar. Ja, jag tror faktiskt inte att det kommer få någon effekt att man får in fler invandrare i brandkåren. Jag vet ju till exempel att i sådana sammanhang där invandrare jobbar för att upprätthålla någon typ av ordning till exempel spårvakter i tunnelbanan eller konduktörer på spårvagnarna så brukar, även om det är invandrare som ska ta in ska ta betalt från andra invandrare så, så får de själv och de får höra det, att vadå, tror du att du ska bli riktig svensk, bara för att du håller på och bråkar med oss om betalning ja, det här programmet börjar nu lida mot sitt slut, ni som vill kontakta partiet får gärna skriva till Sverigedemokraterna, box20085 104 60 Stockholm. Ni kan ringa partikansliet på 08 50 00 00 50 och besök gärna våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se eller www.sdkuriren.se om du vill läsa lite nyheter. Eller www.radiosd.se så kan du lyssna på de senaste tre årens radioprogram. Dock har vi klippt bort musiken av utrymmesskäl och upphovsrättsliga skäl. Eh, lyssna gärna på oss igen nästa vecka Då är det troligtvis Arnold som pratar Och eh, vi gör som så att vi avslutar som vanligt Med eh, lite musik Och det blir Hör oss Svea från mitten av 1800-talet Och eh, ha det så bra till nästa vecka Ja, och hör oss Sverige också Precis